Десять автоматів, 3 ручних кулемети, Бій з танками ворога. Через день у нашому лісовому будиночку відбулася друга нарада. До нас прийшли командири партизанів Глухівського і Шалигінського районів. До них долинув шум, який зчинили наші мінери, і вони вирішили встановити з нами зв'язок. Після наради ми збиралися разом пообідати. Був приготовлений холодець. Блюдо з ним стояв на дворі. Раптом у лісі пролунав вигук. «Танки!» Нас було в цю мить у штабі, і біля нього чоловік двадцять. Решта знаходилася на заставах у зліссях. Коли ми вискочили з будиночка, вже чулося ревіння моторів. Танки підходили по дорозі з путивля. Їх було два – важкий і середній. Першим показався більший – на повороті, не зупиняючись, він відкрив огонь з гармати і кулеметів. У лісі він здавався особливо великим. Дорога не вміщала цю громадину. Він мчав на нас, ламаючи дерева. Другий йшов слідом. Навколо оглушливий гуркіт, огонь. Але непомітно, щоб наші люди злякалися. Партизани розсипалися по лісі й дружно заляскали з гвинтівок. Танки промчали повз нас із закритими люками. Гітлерівцям вдалося підпалити наш будиночок запалювальним снарядом. Гасити пожежу не було часу. Добре, що ми хоч врятували майно штабу. Танки рушили до наших землянок. Я наказав курсові з мінерами замінувати вихід з лісу, а сам з Руднєвим, Базимою та іншими партизанами кинувся ворогою вслід. Ми пробиралися вздовж дороги. Тут був густий чагарник, а далі болото. Я сподівався, що танки далеко не пройдуть, загрузнуть. І справді, незабаром, ревище моторів стихло. Розсипались цепом. Ліс навколо рідкий, молодий, а подалі кущі на болотяних купинах. Бачимо, танки стоять на дорозі поряд. На меншому відкрито верхній люк. Один німець висунувся, веде спостереження, інші метушаться біля гусениць. Влучним пострілом Руднів зняв спостерігача, той як мішок з люк. Наші пожвавішали. Хтось зрадівши вигукнув, ура, всі почали стріляти по танках, хто з гвинтівки, хто з пістолета. А я такі команди подаю, ніби в мене тут гармати, міномети і піхоти, не менш батальйону. Батарея, вогонь, міномети вогонь, перша рота ліворуч, друга рота праворуч, захоті ззаду оточуй». «Приготуй гранати!» Тим я хотів своїх підбадьорити, а вийшло, що гітарівці злякались. Великий танк заравів, почав розвертатися і, підминаючи кущі, помчав назад по дорозі. Що б це могло означати? Другий менший залишився, люк відкритий, нікого не видно. «Обережно підбираємося ближче, кидаємо гранати, чекаємо вибухів, потім біжимо до танка, він стоїть, уткнувшись у пень». Пошкоджено гусеницю. Один палець вискочив з неї. Екіпажу немає. Видно, пересів важкий танк і втік. Словом, перемога, та ще яка? Когось із нас хоча б дрепнуло, і майже справжній танк захоплено. Партизани збуджені, всі одразу в машину хочуть залізти, а там уже повно. Хтось повертає башту, хоче стріляти по гітлерівцях, що тікають. Раптом недалеко в лісі, десь там, куди помчав важкий, гримнув сильний вибух. Згадуюсь, танк підірвався на нашій міні. Радість невимовна. В повітря полетіли шапки. Ура! Розляглося навкруги. За першим вибухом полунали інші, не такі сильні, але часті. І всі в одному напрямку. Схоже було на швидку стрілянину з гармат. Люди затихли. Що за бабахкання? За моїм знаком... Кинулись у бік вибухів. Здалеку ми побачили на дорозі велике полум'я. Підбита міною темна громадина палала багаттям, зірвана башта лежала осторонь. Всередині танка рвалися снаряди і патрони. Наші військові товариші, що складали окрему групу, нахопилися на місце бою, коли все вже скінчилося. Вони не відразу зрозуміли, що сталося, а тут розмов, ніби в казані клекоті. Одному здалося найважливішим те, хто першим почув гул моторів. Другому найбільш сподобалось, як я командував, батарея вогонь. Третьому не терпілося розповісти, як здорово спалахнув танк, підірваний на міні, коли хлопці, підбігши, облили його запалювальною сумішчю.